epaiaren etxea, sortzigarren atala. Ariketak. Lotu, lehen zerrendako itzak, beren definizio sinonimo edo itzulpenarekin. Lehen zerrenda. Jaso, kriseiu, bizkarralde, zur, sintzilik, sendo, bigun, bereala, bereala, garrasi arratoitzar borrero definizio sinónimo edo izulpenak altxatu arratoi erraldoia blando blanda candil lámpara colgando egur enseguida Indarchu, Oyu, Chilio, Respaldo, Verdugo, Lehen Serrenda Berriro, Jaso, Criseiu, Bizcarralde, sur Sintzilik, Sendo, Bigun, Bereala, Garrasi, Arratoitzar. Borrero. Zuzenketa. Jaso altxatu, Krisei u kandil lanpara. Bizkarralde respaldo. sur egur. Zintzilik kolgando. Sendo indartxu. Bigun blando blanda. Bereala ensegida. Garrasi Oiu, chilio. Arratoitzar, arratoi erraldoia. Borrero, berdugo. Bigarrenariketa. Lotu lehen zerrendako hitzak euren definizio, sinonimo edo itzulpenarekin. Lehen zerrenda. Hoi bezala. Otzi ikaratu. Sabai soru sarat anker isutu oska pistia ieserin definizio sinonimo de doitzulpenak afilado afilada animalia beldurtu ikaratu beldurtu isutu como de costumbre escapar kaistoa mordiendo suelo techo sarata le enserrenda berrido oi bezala och ikaratu sabai soru sorok Anker, izutu, oska, pitía ihe Zuzenketa, Oii bezala, como de costumbre. O zarata, Ikaratu peldurtu izutu. Sabai techo, zorru suelo, sorot afilado afilada, Anker gato, Iutu beldurtu ikaratu, Oscarkar mordiendo, Pistia, animalia. Iez eskapar, bearren arigeta. Aurreko atalanenna amaieran, Malkomek epaile baten irudia ikusi alisan du kuadroan. Laneko arropa bereziekin jantzita, Eta arratoi herraldoiaren bezalako begiekin. Ze gehiago ikusten da kuadroan? Egin zazu zeure hipotezia eta deskribatu zure ustez ikusten dena. Sortzigarrena da. Gorago jaso zuen kriseiua malkomek. Irudi osoa ikusten zuen orain. Eta irudi hartan... Bizkarralde altuko zuresko auki batean eserita zegoen epailea. Aulkian diura beheko zuaren ondoan zegoen. Eta soka bat zegoen zintzilik aukiaren eta zuaren artean. Lucea zen soka eta sendoa eta biguna ematen zuen irudian. Bere alakonturatu zen, Malcom. Bera zegoeneko gelaren irudia zen. Bizkarralde altuko zurezko alkia angobera zen Beheko sua eta soka sendo biguna ere bai Ingurura begiratu zuen Malkomek Beheko sua eta soka ikusi zituen Ondoren alkia Eta orduan izugarrizko garrazia atera zitzaion Ia erori zitzaon kriseiilua eskuetatik Aukian eserita zegoen betiko arratoi Haren atzean soka zintzilik. Malkomi begira-begira zegoen arratoia. Irudiko epailarenak bezalakoak ziren begiaiek. barruan isil-isilik zegoen dena. Kanpoan gogor jotzen zuen aizeak. Lelotzen ari naiz. Esan zion Malkomek bere buruari. Astu egin behar dut medikuak esandako guztia. Nere liburuetara itzuli eta gogor ikasiko dut. Senndoagoa izan behar dut, edo bestela zoratu egingo naiz laster. Ea hasten ditudan beingoz epailea eta borreroaren soka. Berriro, aukiraranttz begiratu zuen Malkomet. Arrato ez zegoen jalanikan, desagertua zen berriro mailan seri eta ikasten hasi zen. Ordu bete inguru ari izan zen lanean. Hoi bezala beste arratoiak ansa ibiltzan batera eta bestera alzarien gainetik eta azpitik. Txilioka eta karraskaka arisi dela entzuten zuen Malkomek. Gero, bapatean isildu egin ziren otsak. Adi adi geratu zen Malkom. Isiltasun osoa zegoen gelan. Desagertuak ziren arratoiak, baina kanpoan gero eta indartsuago jotzen zuen aizeak. Lehoen kontra jotzen zuen euriak, beheko zuari begiratu zion malkomek, iai txalita zegoen, otzen gelan. Egur gehiago jarri behar dut zutan, esan zuen bere artean. Zutitu eta geldigeratu zenbapatean. Otsa entzun zuen gelan. Karaskotx txiki batzen. Ingurura begiratu, baina zuen ezer ikusi. Orduan, borreroaren sokarantz begiratu zuen gora. Ikaratuta zegoen Malkom. Krisei joaren ardi motelaz, arratoitzarra ikusi zuen Malkomek. Sokari helduta zegoen. Erdi bidean zegoen. Zabaiaren eta zoruaren artean. Sokario hozka ari zen bere hortz txorotzeta hankerrez, Poliki-poliki soka mozten ari zen. Izutta begiratzen zion Malkomek. Eta bera begira zegoen bitartean, sokariozka jarraiten zuen arratoiak. Bapatean, soka den beheko erdia zodura erori zen, Moztua zuen arratoiak soka. Zokaren goiko zatiari helduta zegoen arratoia. Liburu bat hartu eta piztiari botazion malkomek. Iako zuen arratoia. Bereala, zokatik zorura egin eta gelako basterri kilunen era joan zen arratoia hiezi. Guzti zikaratu zegoen orain malkom. Arrazoren bat baldin badut, ezingo dut alarma kanpaiako, pentsatu zuen. Zerbait gertatzen bazait, ezingo dut laguntzarik eskatu. Maian ez erizen baina ez zen gauza bere liburuak irakurtzeko. Artean, isilik zegoen dena. Kuadroari begiratu zion berriro. Begia kitxi eta gogorri gurtzi zituen. Gero, berriro begiratu zion kuadroari. Ezin da egia izan oiu egin zuen osenki, utxik zegoen gela hartan. Ariketak, lehen ariketan. Atalaren lehen paragrafoan, kuadroko irudiaren deskriua egiten du idazleak, Konparatu irakurri baino lehen idatzi duzun deskriua penarekin. Oso desberdinak dira bi deskribapenak penak, zeintzuk dira diferentziak. Birarren ariketan. Atalaren eskema atera klasean kontatu analizatzeko. Hirugarrenariketa. Hona hemen Atal laburpen desorbenatua. Ordena itsa sui ideiak kronologikoki eta konparatu zure eskemarekin. Ideia guztiak sartu dituzu zure eskeman. Bat, Arratoi erraldoia desagertu zen betiko aurkitik. 2. Arratoiak sokatik saltu egin eta gelako baster ilunenera ies egin zuen. 3. Arrato itsarra betiko lekuan sagoen eserita Bizkarralde altuko alkian eta Malcolmi begira. 4. Askenean dirudienez, Malcolm beldurzen hasi zen. Vox. Papatean dena isili-isili geratu zen. 6. Berriro ere, sarata txiki bat entzun zuen Malcomek. Arratoi erraldo jasokaren erdian zegoen, karaskarraske egiten soka apurtu arte. Zazpi. Malcolm bere alakonturatu zen, epaiaren etxeko egon gela agertzen zela kuadroan. Izugarrizko jua atera zitzaion barru barrutik orduan. Zortzi. Malcom ikasten asizen. Gainerako arratoiak bere inguruan zediltzen, txilioka eta karraskaka beti bezala. Bederatzi. Malcomek liburu bat botazion arratoi erraldoiari, baina zuen jo. Amar. Malcomek pentsatu zuen erotzen ari zena. Zuzenketa. Bat. Bat. Malcom bere alakonturatu zen epailearen etxeko egon gela agertzen zela kuadroan, izugarrizko joa atera zitzaion barru barrutik orduan. Bi, arratu itzarra betiko lekuan zegoen ez erita, altuko alukian eta Malcom idegira. Iru, Malcom pentsatu zuen erotzen ari zela. Lau, arratu jeraldo ja desagertu zen betiko alkitik. 2. Malcolm ikasten hasi zen. Gainerako arratoiak bere inguruan sebiltzan. Txili eta karraskaka beti bezala. 3. Bapatean dena isili-sili geratu zen. 4. Berriro ere, zarata txiki bat entzun zuen Malcomek. Arratoi herraldoia, sokaren erdian zegoen. Carraskarraske egiten, soka apurtu arte. 4. Malcomek liburu bat botazion arratoi herraldoiari, baina etzuen jo. Bederatzi, arratoiak zokatik salto egin eta gelako baster iunenera ies egin zuen. Amar, azkenean dirudienez Malcom beldurzen zen.